fazer uma lembrar o Ninja das Caldas, lá um efeitos <risos> do Ninja das Caldas. Um rapaz com poder Born especial. Epa, isto é... É o que é O Hércules. <risos> <risos> Não há nada como lutar para entrar em fios invisíveis. Exatamente. <risos> Opa, isto é aqui para Power Rangers? Quando <risos> os monstros um crescem. É um incrível look. Cuidado, Ricky! Epa. Não há nada como um slow motion também para impulsionar uma cena, é? E para fazer o trailer durar mais. <risos> tem drama, também tem Exatamente. drama. Tem, pessoal. Tem, tem uma história, afinal. É, tem emoção. Isto não é... Não, não. <risos> E Nossa, este estrela revela tudo este filho. Este este o... até, até final. o final <risos> Olá amigos! Hoje... Bem-vindos a mais um podcast do VHS Vilões, Heróis e muito sarabulho. Desta vez muito sarabulho. Esta é a primeira vez que nós trazemos Vamos aqui trazer vísteras mesmo. <risos> Entranhas, não é? Exatamente. Sarabulho com força. Esta é a primeira vez que nós trazemos uh, aqui ao, ao podcast um de um, um filme, Hong um um filme um filme filme, Kong. Exatamente um filme que não é que falado não é em mandarim originalmente. O filme chama-se Link Wong. Eu não sei se não faço. Não vai se é assim que se pronuncia. The story of Ricky, mas... <risos> Of Ricky. Mas vai, vai ser falado aqui entre nós como The Story of Ricky. Que é como é o título internacionalmente uh, pelo qual ele é conhecido, não é? Exato. E, é, e cujo e ator é... principal se chama Siu Wong Fan. <risos> Fan, como quem diz Ventoinha, <risos> exatamente. Uh, este este filme, uh, embora <coughs> seja um filme falado em, em mandarim originalmente. Uh, talvez, não sei. É, não, é, é, é um filme é de Hong Kong. Sim, sim, mas é a Mandarim, a língua Pronto. original. Uh, eu peço desculpa a quem acompanha lá em casa, é uma profunda desconhecida. A versão, que, a versão que nós conhecemos é falado, é dobrada em inglês. inglês. Exatamente. E penso que hoje, que se um de vocês que... tiver a encontrar o filme aí à venda, será a versão dobrada em inglês. E eu encontrei. Eu, não, não, não. eu, eu... encontrei. Eu encontrei num, lá, lá. Num, num daqueles uh, opa, cestos da, da Vorta que tem lá Eles quando DVDs despachar a DVDs, metem-nos à monta. monta. Um e qualquer coisa, opa, eu encontrei lá um DVD do The Story of Ricky. Brutal. Este é talvez um dos filmes mais sanguinários, mais violentos, Não. mais grotescos, Não. que vocês podem ter a oportunidade Não. de ver. Não nenhum nenhum destrona o brain Dead. Certo. Nenhum destrona o um mais Este deve estar no top 5. <risos> sim, sim, dos filmes mais violentos e graficamente Visceral. explícitos. Visceral. Mesmo. Que vocês podem ter acesso. O filme é translocado <risos> e eu aconselho qualquer um de vocês, a pegar neste filme e a juntar um acaba, do dois ou três ser, amigos. Acaba uh, por uh, imaginem o Rambo uh, meets uh, Dragon Ball. Acaba por ser uma mistura dos dois. É, Mas mete-lhe sarro para e, cima. Existem bastantes cenas, nós, nós mais para a frente vamos mostrar algumas das cenas que representam precisamente uhum. algumas influências tanto do Rambo como do, do Dragon Ball. Uhum. Desta vez uh, tenta -te dizer, ah, havia tanta cena, tanta cena Sim. neste filme boa para mostrar. Este e é, Nós temos tantas cenas que. que é muito rico. Que vocês vejam, é muito rico nisso uh, Que eu coloquei aqui um aqui um, um aviso sonoro que vai entrar, eu nunca nunca vou saber quando é que isto vai entrar uh, isto vai entrar a gente não vai saber quando é, que este, quando é que isto vai entrar mas cada vez que vocês ouvirem Sim, este isso. som que significa que, que significa que vamos parar imediatamente do que estamos a fazer e vamos ver uma cena do filme Ah, ok. <risos> este filme uh, foi-nos apresentado por um colega uh, quando nós ainda estávamos na faculdade e vivemos todos na mesma casa mandem-lhe um abraço, pode ser que ele nos esteja um, a ouvir um, um abraço ao Narciso, se ele nos estiver a ouvir uh, e ele, uh, nós tínhamos lá um, um microclube que era o clube do So Bad It's Good Uh, que era um, uma, uma pré-câmara daquilo que se viria a tornar este podcast, este podcast. Um, e em que nós nos juntávamos para ver alguns filmes maus e todos nós estávamos incumbidos de procurar o pior filme que conseguíssemos para ver na, na semana seguinte. Uh, o Narciso trouxe-nos, trouxe, -nos, trouxe -nos este filme do Story of Ricky e nós, quando, desde que começámos conhecia, até nem, nem eu, nem eu uh, e desde que começámos até que acabámos de ver o filme foi sempre foi um fartote de rir. Olha, e cá tocou, está. Tocou então vamos vamos ver uma uma vamos das cenas. Uma cena. Isto é, um, é uma luta não é? Entre o Mausão lá. Epa. <risos> os abutres já estavam lá à espera. Os abutres são uma espécie nidificante ali em Hong Kong. Nossa minha. Mas espera lá. Espera lá. Ele, ele está Sim, a fazer uma cirurgia ele ali. Ele está ferido e como é que ele vai uh, Bem, este, conter o sangue? Exatamente, ele vai dar um nó na veia esta é claramente inspirada no Rambo no, no, no First Blood tu sabes que esta ator, que tu referiste tem um o nome que eu não vou conseguir dizer outra vez Siu Wong Fan tem 18 tinha 18 anos quando fez tinha este 18 filme. anos mas já tinha algum capital para dizer mas é verdade mas espera lá anos. o Mausão agora que está de olho fechado vai desventrar-se pensamos nós ah ele, ele, ele como, acabou como um no o japonês japonês é o Seppaku não é exatamente o Araki que não, que não Você... era que não era só nos balneários então e, não mas isto foi enganar o Ricky repara só ele, ele tira as próprias tripas para fazer um, um nosso cego no, no pescoço, pescoço do, do Ricky mas isso não funciona porque o Ricky já estava à espera que isto acontecesse ah, pois claro, Olha, este filme este filme é baseado numa banda desenhada que, que, que eu nunca pus os mas, olhos em pide, cima não é? Nem, nem, nem faço ideia onde é que ela existe provavelmente na, na China e Hong Kong e conta a história de um rapaz que vai preso Sim. Uh, injustamente, claro sim, um, jovem um jovem que contém superpoderes tudo na vida lhe corre e mal e aquela prisão é uma espécie de ditadura lá dentro onde os fortes é que sobrevivem sim eles ele, ele, Eu, está, ele e... está sozinho no mundo porque a namorada dele ele vai para lá com a namorada a namorada dele uh, é morta e ele é acusado sim. injustamente pela morte da namorada exatamente e, e ele vai viver para lá, para dentro daquela prisão onde existe uma espécie de gangue que de, luta pela supremacia dentro daquela exatamente. prisão Uh, o diretor da prisão é um Que é fulano. o super hiper mega macro vilão, não Exatamente. é? isto é sitio. quase como videojogo, já um big boss depois no final. Exatamente. Bom, olha suou, suou Out Outra novo. cena. <risos> isto é encatadupa, é um gás aqui está, bom, chegou ah, a hora. Esta é, a cena do é a hora da apanha dos sabonetes <risos> Mas olha que o Ricky tem de sofrer. As... É lá. <risos> Epá. <risos> Ela... pagar só 30, 30 quilos, quilos de, de arroz para te matar é, então sei barato dobrado em inglês mas olha que isto para casa de banho de prisão é, é muito acidinho estes baleares Epa, tiveram que arranjar umas quatro toalhas para este senhor epá não pode ser o homem por dentro é, é, não tem entranhas ele é feito de sangue Opa, oh, isto parece, parece uma matança <risos> do porco, uh, ali na beira interior, pá. Completamente. Alto, que isto ainda não é, acabou. É pá, ainda e <risos> lá está... Opa, oh, isto... A tua magista, afinal, está a doer a quem? <risos> ele, ele acabou de lhe espetar um prego na mão, que nem Jesus Cristo. Um prego não, uma cavilha, pá. <risos> Sim, <risos> mas cavilha. Mas o Ricky... Não, pera, não... pera, pera, pera. Oh, Outro dos membros, olá! <risos> e deram cabo de uma câmera filmar nesta cena. <risos> Olha O quê? Mas... Como é, é que alguém pode achar? É isso achar? que vai magoar? Yeah, yeah. É, um, é um bastão que, que mete medo ao Ricky, perfeitamente. Exatamente. Pô. Mas o Ricky está na dele, é... Tá Muito low profile, não é? Não gosta é que o chateiem. Não, não, não. Olha, sabes que isto... Especialmente este... quando o atiram contra um gajo nu. Sim. <risos> o filme recebeu uma categoria especial, apenas dada a pornografia lá na China, Uh, e por causa disso mas, mas uh, para, para ser visualizado nos cinemas exatamente e, e, e por causa disso por, por ter uma uma classificação tão elevada uh, e nota-se porquê não é apesar de low budget é um filme violento não é? exatamente uh, uh, saiu-se muito mal nas bilheteiras mas não graças ao, ao poder é verdade mas os DVDs venderam mas com fartura o que se <risos> seguiu foi uma, uma... tornou-se um filme de culto Sim, por, ser, por, ser, uh, por ter por ter violência E, e, e hoje senão, se não nós, nós não teríamos falado aqui teríamos dele. Eu descoberto e, e está com 89% no Rotten Tomatoes, que é um site que reúne as críticas de cinema de, de vários críticos e faz uma estimativa e está com 89%. Então está, está muito bem classificado, está extremamente bem classificado. Olha, mais uma cena. <risos> Qual é que é? Esta, esta é a namorada do Ricky, que para além desta cena só aparece em flashbacks em slow motion Sim. em que estão todos muito sorridentes ela no, vem num os, prado os verde. Bandidos e está no topo de um prédio e, e, e, ela, ela tira e ela de repente cai eu tenho pena de quem só nos estiver a ouvir e não veja esta cena aquilo é um boneco de borracha cair... que cai, cai em seco no, no bate, pavimento de uma rua bate com o na calçada <risos> e, e, mas imagina e por cima nem, nem sequer ressalta <risos> quando cai no pavimento E, e acho que se o Google, por isso, oh, oh. vamos ver acho o que é que... Acho que vem aí mais uma cena. <risos> Estão a espremer a cabeça do Ricky. Mas oh, o Ricky oh. não vai nessa. Ninguém espreme a cabeça do Ricky. É e lá. O Ricky dá murros nos, no, no, nos, nos Nas articulações. É lá. E isto, isto agora é a bruxelia. <risos> Completamente. Agora é a é <Bru> <risos> <risos> Olá, ah, mas aqui, não chore. Isto é, é, é o filho do... Isto é o filho do, do diretor. diretor. Exatamente. <risos> Oh! <risos> Minha Nossa Senhora! Isto, isto, dá, isto dá, é, é o que se chama um killer punch. Dá, dá, dá para fazer arroz de molho de durante duas semanas com a literada de, de, de sangue? Completamente. Eles... Uma coisa que que é um pouco monótona é a música. Não sei se reparaste na música constante durante todo o filme. Eu acho que eles usam um lúdico. Mas, de... mas parece que, que o compositor se esqueceu de alguns dedos nas mesmas teclas durante algum tempo do, do piano. <risos> Outra, Outra cena! cena. que é que tem a seguir? OK. Este é o chefe da prisão, o, que tem uma é o capitão. É o diretor gajo. e <risos> não, Isto agora foi a Hannibal, foi inspirado no Hannibal. Exatamente. Ele aqui transformou-se em boneco de borracha novamente. Exatamente. Ele, ele Mas o, o diretor é... não é só o Ricky que tem um segredo. Então, o diretor da prisão também tem um segredo muito bem escondido. Qual é aquilo? Ele também tem um superpoder. Qual é que é o superpoder? poder Diz-me o Palfajar. Ele vai se transformar! <risos> é verdade. E se calhar... Mas é... isso eu, eu, eu acho que isso acabou por ser revelado também no trailer. No trailer acabou que vou por revelar um bocadinho de tudo do filme. Eu acho que eu acho que o gongo tem essa cena que tu estás a falar. Olha, tocou. Hum, -me -me vamos ver. Aí. Ah, esta cena já é perto do final. E é quando o Ricky luta contra o Big Boss em câmara lenta. Que já está transformado... E cai numa trituradora! Qual esparregado! <risos> mas tu vais comigo! Eu, eu vou, mas tu vais atrás. É engraçado Toma. que, que um, o monstro, ele transforma-se, mas isso não lhe resolveu o problema da calvície. <risos> é, é chato quando uma pessoa pode ficar com dimensões daquelas, mas não resolve. -se. Exatamente. Um, ainda por cima um Hulk de borracha. Eita! Hey, yes. <risos> Calda de tomate com fartura. Olha, tu sabes que este ator diz eu... no IMDB que o ator, por causa desta cena, fica com, com este corante, que eles usam de sangue, do lado ao corpo durante três dias. Por mais que ele lavasse, aquilo não saía. Eu, que, eu um acho problema. que eles deviam ter conseguido um, um patrocínio da Goloso ou de alguma outra marca de ketchup. Acho que sim. Aí está o troféu que lhe faltava. E saltamos agora para a cena final, não é? Diretamente para a cena final, que, que de alguma forma já estava revelada no trailer. No, no trailer. trailer. Uh, o Ricky rico, era orgulhosamente a cabeça do diretor, não é? Feita de borracha, <risos> boss, né? Final e novo, atira novo. vigorosamente contra a parede e agora lá vai ele, fazendo-se um homenzinho <risos> e, e espeta bem, um morro no um muro da prisão que se mexe sozinha, que muito provavelmente estava a ser puxada por uns cabos uh, Daço. Do, do outro lado. Uh, ele, como é óbvio, não não sofre nenhuma mazela pelo facto Nada, de... Nada, não, não, não, não fere não, os nossos dedos, né? Nem sequer partir uma falange, Disso né? só o resto do grupo, devemos sair... Bora lá, rapaziada! Exatamente, vamos Figueirada, vamos continuar a onda de assaltos, né? E de Exatamente. De times, porque é que esta gente estaria presa, não é? E, e acaba com um final é, de uma forma épica, não é? Que é com, com um freeze frame... Que ainda não chegou esse Que ainda não, não chegou, frame. mas vai chegar a, a qualquer momento e aí ele... Uh, muito altruísta e orgulhoso encolmo uh, a sua malta, passagem a pela prisão preocupada não, não, não. Lá atrás. exatamente eu acho que eles gente estão preocupados em sair da prisão eu também <risos> acho que não acho que não lhes, não lhes custou aquela pena meus amigos da história of Ricky é pena não haver uma sequela ah uh, existe existe não existe, existe uma sequela não não não eu explico eu explico, eu explico. existe Diz. uma sequela não autorizada opa mas quem é que não autorizou uma sequela <risos> o filme chama-se Dint King Ou Inside King, o rei de dentro, não é? toda deve ser uma espécie de Kingpin. Uh, que se passa no futuro uh, e as personagens estão lá todas... Os atores são outros e os personagens mas estão futuro, lá, mas o futuro diferentes. o futuro da altura não, no futuro deles... Não, no num futuro mas era um Mas é um futuro que já passou ou que... É um futuro que ainda não chegou nem para nós. Ah, mas, Sim, mas, mas é um caso inédito uh, em Hong Kong não fazerem sequelas de um filme que acabou por ter algum êxito e alguma dimensão. Este não teve, se bem te lembras. Uh, o êxito veio depois. Teve posteriormente, teve posteriormente. Mas uh, houve filmes que... Por exemplo, eu estou-me lembrar uh, o Rei do Tai Chi ou qualquer coisa, que teve para duas ou três sequelas <risos> e, pá, e, e o Tai Chi, apesar de ser uma arte marcial, não sei, este escapou a essa moda. Eu, eu acho provavelmente até o, um filme qualquer sobre a Kung Fu cultura, não é <risos> poderia ter sequelas, não é? Exatamente. E a história de Rick não ter uma sequela é, um, é quase um bocado. Acho um que devemos fazer um. um um abaixo-assinado para uma petição deixa os americanos fazerem um remake exatamente. e já vamos com sorte este filme recomendo vivamente a todos vocês que o vejam tem Sim. muitas mais uma, cenas passar uma boa tarde com amigos e a rirem-se um bocado à custa de, exatamente. destas aventuras e desventuras do rico na prisão exatamente bom, meus amigos, até à próxima, até à próxima. espero a que próxima. tenham um divertido como nós nos divertimos a, a ver estas cenas isto e sou eu a vasculhar já na, nas nossas longas e ínfimas listas de, de filmes chungas para, para ver aqui. O que, que é que vêm a seguir? O que tal será a seguir? Bem, não vamos revelar. Não É surpresa. Até Exatamente. à próxima, então. Adeus. Adeus.